Гунноград розкинувся на високому рівному березі Тиси, що несе свої каламутні води з Карпатських гір у Дунай. Був ясний весняний день, коли поляни підійшли до нього і ще здалеку замилувалися його величою красою. Усюди стояли гарні будинки гунських вельмож, а на горбі над рікою Височив пишний Каганський палац З чудернацькими прибудовами І надбудовами із з цяцькованими ганками І великими блискучими вікнами З безліччю вирізьблених з дерева звірів І птахів, що прикрашали його Він був Огороджений високими дерев'яними стінами Гладенько Вистругані дошки Яких були пригнені Одна до одної так Що у щілину. Не залізло б і тонке лезо ножа. Цьому житлу грізний каган віддавав перевагу перед всіма фортецями і містами, які здобував силою, бо, живучи у розкошах, водночас перебував поблизу гунських стібищ і гунського війська. Сюди вже зібралися гунські дружини, всі племена підвідні аттілі. На степ димився тисячами багать, Здригався від крику воїв, Туботу кинських копит, ревіння верблюдів, А тіло поділив цю силу на дві частини. одної рушив сам лівим берегом Дунаю, Насупроти його течії, А другу, на чолі з Елаком Ел Послав правим берегом, Підкоряти ромейські міста і села рушили й поляни супереч своїй волі і своєму бажанню завоювувати гуннам нові землі, підкоряти чужі племена, а ненаситному Аттілі здобувати молоду жону і корону ромейського імператора. Ішли вони з Еллаком. Стояла весна, цвіли сади. Свіжою зеленню укривались поля, ліси гори. Тільки там, де пройшло гунське військо, залишався страшний чорний слід. Земля стоптана, села розграбовані, міцні фортеці з кам'яними та земляними стінами узяті приступом і зруйновані, і усюди трупи, трупи, трупи. Зачувши про наближення гуннів, Ромеї кидали усе на призволяще і тікали світ за очі. Так Еллак пройшов аж до витоку Дунаю і тут з'єднався з Аттілою, котрий вирішив спочатку підкорити Галлію, де збиралося ромейське військо, а потім на зворотному шляху зайти в Італію, щоб визволити Гонорію. Мов чорна хмара сунули гунни по чужій країні, і усюди палали людські житла І лилася кров Нарешті дійшли до Каталаунських полів Де протікає ріка Сена І тут Аттіла зупинився Шлях йому перетнули ромеї Із Вестготами І союзними племенами А ланами Котрі відгунні утекли з північного Кавказу Аж у Галлію примітка. Галлія – це сучасна Франція. Франками, саксонами, бургундіонами, бріонами і багатьма іншими. І вели ту силу ромейський патрицій Аецій, той самий Аецій, котрий у юності був заложником угунів і дружив з Атілою, та король Вестготів Теодорід з двома синами Торисмундом і Теодеріхом. Дізнавшись, що його супротивником є Аеці, а тіло так розлютився, що увесь посинів, і у нього з носа хлинула чорна кров. Волхви заговорили її, і Каган поклявся Тенгріханом схопити Аеція і вбити його. Він вдався до хитрощів заслав слів до короля Аланів Сангібана, щоб той переметнувся на його бік. У страху перед майбутнім Сангібан погодився,